Hassan p 3 Sveriges Television. Ja, skulle prata med någon som håller på med barnprogram på TV1, barn-TV. Mm, drä lite grann. Ja. Helena Sandblads telefon Gunilla Högberg. Ja, goda. Eh, mitt namn är Lasseman. Jag skriver lite grann barnpjäser och sånt här Liknande Jag har gjort några så jag, Man skulle kunna kalla lite Kafka inspirerade berättelser för barn mm -hmm. En som heter Musikläggaren Som förvandlas till en croissant. Mm -hmm. Och Där Jaha Jag alltså, vet inte om du känner till Kafka Har ju en sån här som handlar om en människa Som blir förvandlad till en skalbagge mm. Omgivningen märker så Säger inte det mm. eh, Eller and, ja, Allt det som vanligt Mm. Videoreporten som blev en brioche har skrivit också. Det, alltså man skulle kunna tänka sig en serie av de här. Bildproducenten på tv-sporten som förvandlades till en Google En sån här tysk stor fruktkaka med nötter och choklad. Uff, som är säckligt. Ja, men barn, det här fängslar ju barn på ett ja. sätt. Art Directen som blev en Petit Show har jobbat med också. Copyrighten eh, som blev en baklava, det är ett sånt här grekiskt bakverk och skriptan som förvandlades till en Apfelstrudel passaren som blev en ambrosia kaka och studiomannen som eh, förvandlades till en Budapest mm -hmm. så det är väldigt mycket, det är lite kafka inspirerat kan man säga, ja. det är mycket på det temat ähm. kan man säga Pass, passaren som blev en toska kaka har jag också, Jaha. den är bara ett utkast den är inte klar riktigt Nej. Men, är det någonting du... du tänder på så här spontant? Nej det kan man ju inte säga Så nej. bara. Nej, utan det där nej finns... men jag är klart jag skriver helt andra typer av saker också. Jag har en, en betydligt så att säga inte så surrealistisk sak som heter då Camilla får en hund. Den är mer enkel så att säga. En, en rak berättelse för barn då. Mm. Eller hon får inte en hund då hon, hon får en sån här Madeleine Ja men vet hon får, du. Nej hon blir en Madeleine Vänta nu hur det är. Nu har du hört upp det. Hon blir en Madeleine Hon ähm, Camilla den vuxen sig. Och hon jobbar som så, hon jobbar med sån här casting i Turkärlik förut. Uh, hon vill inte ha någon hund förresten kommer jag ihåg från har haft en cocker spaniel förut så att det var en flop. Så att uh, uh, det blir alltså uh, Ja just det. Uh, tjej som jobbar med casting på kärlek som förvandlas till madelenkaka. Är det kanske man kan kalla det för snarare. Mm. Sen uh, kan man vända lite på det då Budapestuben som blev en tv producent att det förvandlas tillbaka igen och så där. Mm. Men det kan ni ju titta lite grann på då får ja. se om det tänder till. Mm. Oh, du ska, stort tackliga, Manni, till ja. ska du ha stort tack lätsar man inte jag. Tack så mycket. Hej. Ha, hej.